Розділ 33. Артур Дент чекав Форда за милю від галявини в гущавині лісу і надто заглибився у свої заняття, щоб помітити, як той надходить. А займався він досить дивною справою, і виглядало це ось як. На широкому, гладкому камені він чимось гострим надряпав великий квадрат, розділив його на 169 менших квадратів по 13 з кожного боку. Потім він назбирав кубку маленьких плескатих камінців і на кожному з них нашкрябав літери. Навколо великого каменя сиділо кілька похмурих аборигенів, які залишилися живими, яким Артур Дент намагався втовкмачити втілену в цих камінцях цікаву концепцію. Поки що вагомих успіхів він не досяг. Його учні намагалися по черзі то спробувати камінці на зуб, то закопувати їх або ж бурляти в гущавину. Та нарешті Артурові вдалося переконати одного з них покласти кілька камінців на розкреслену площину. Але це було ще скромнішим досягненням, ніж напередодні. Поряд із швидким занепадом духу в очі кидався занепад і розумових здібностей цих сіромах. Артур зробив спробу підбадьорити їх і сам поклав кілька літр на квадрати, а потім спонукав їх, щоб вони теж доклали кілька камінців. Однак усе йшло ні в тин, ні в ворота. Форд причаївся за сусіднім деревом і спостерігав. «Ні», – сказав Артур одному з аборигенів, на якого накотила депресія, який змішав усі літери. «За літеру Н – десять очок. Але вони потроюються, і ось, дивися, я ж пояснював тобі правила». Ні, ні, будь ласка, ублиш цю кістку. Гаразд, давайте знову спочатку. Але цього разу постарайтеся зосередитися. Форт вийшов зі сховку і сперся ліктем на дерево, а під боріддям на долоню. Що ти робиш, Артуре? запитав він потиху. Артур стрепенувся і підняв на нього очі. Ні з того, ні з сього він відчув, що його заняття може здатися дурнуватим. Але він пам'ятав, що коли був дитиною, ця гра дивовижно подіяла на нього. Але у ті часи усе було інакше. Чи краще сказати «буде інакше»? «Я намагаюся навчити печерних людей грати в скребл», – пояснив він. «Це не печерні люди», – сказав Форд. «На вигляд вони, як печерні люди», – Форд не став сперечатися. «Розумію», – сказав він. «Це робота не з легких?» – втомлено сказав Артур. «Вони тільки знають, що хрюкати, але ніяк не складуть цього слова з літер». Він важко зітхнув і випростався. «Чого ти хочеш цим досягти?» – запитав Форт. «Ми повинні заохотити їх до розвитку. Вони повинні розвиватися», – гнівно вигукнув Артур. Цим вигуком він хотів полегшити душу і звільнитися від гнітючого відчуття, що займається дурницями. Але даремно він скочив на ноги. «Ти уявляєш, яким стане світ, якщо у ньому житимуть нащадки цих кретинів, з якими ми прибули сюди?» – сказав він. «Ти запитуєш, чи я уявляю?» – запитав Форт, піднімаючи брови. «Нічого не треба уявляти. Ми вже все бачили на власні очі». Але ж... Артур безпорадно розвів руками. «Ми вже все бачили особисто», – сказав Форд. «І тут нічого не вдієш». Артур з пересердя зафутболив камінець. «Ти розповів їм про наше відкриття?» – запитав він. «А?» – не зрозумів Форд. «Про Норвегію», – пояснив Артур. «Про автограф Сларті Бартфаста у льодовику». «Ти їм розповів?» «А навіщо?» – запитав Форд. «Це для них не матиме жодного сенсу». «Не матиме?» – вигукнув Артур. «Як це не матиме? Ти ж чудово розумієш, що це означає, що ця планета – Земля. Це моя домівка. Я тут народився». «Народився?» «Гаразд. Я тут народжуся. Саме так. Через два мільйони років». «Чому ти їм про це сам не хочеш розповісти? Піди і скажи їм. Ви вже вибачаєте, але я тільки хотів вам сказати, що через два мільйони років я народжуся тут недалечко, за кілька миль звідси. Знаєш, що ти почуєш у відповідь? Вони заженуть тебе на дерево і розкладуть під ним вогнище». Артур сумно пухнюпився. усе так, як воно є», – порадив Форт. Твої предки це придурки там, на галявині, а не ці бідолахи. Він підійшов до того місця, де мав по подібні, байдуже перебирали кам'яні літери. Він похитав головою. Залиш у спокої, скребл, Артуре, сказав він. Ця гра не врятує людське поріддя, бо її утворять не ці нещасні. Людство сидить зараз навколо скелі за тим пагорбом і збирається знімати документальну стрічку про себе. Артур наморщив чоло. «Повинні ж ми щось зробити», – сказав він. Вічай охопив Артура, коли він усвідомив, що йому судилося навічно залишатися тут, на землі, на землі, яка втратила своє майбутнє у жахливій катастрофі поволі чужинців, а тепер могла втратити ще й своє минуле. «Ні», – заперечив Форд. Ми нічого не вдіємо. Це не змінює історії землі. Історія землі і була такою. Подобається тобі чи ні, але голгафрінчани – це твої предки. Через два мільйони років їх знищать вогони. Історія ніколи не змінюється. Події складаються докупи і тримаються разом, як фрагменти картинки-загадки. Отака ця штука – життя. Весело, правда? Він підняв літеру «Н» і пожбурив її у зарості вовчої ягоди, де вона впала на голову молодому зайцеві. Нажаханий заєць вискочив зі свого сховку і щодуху помчав, не розбираючи шляху. Тут його і підстерегла лисиця. Вона з'їла свою здобич, але вдавилася заячою кісточкою і здохла на березі потічка. Потім її змила вода. У наступні тижні форт-префект погамував свою гордість і вступив у дружні стосунки з дівчиною, яка працювала у відділі кадрів якоїсь компанії на Голгафрінчамі. Він дуже засумував, коли та несподівано відійшла до правоців, напившись з озерця води, отруєної трупом лисиці. Єдина мораль, яку можна вивести з цієї історії, полягає у тому, що не можна жбурляти літери «Н», у кущі вовчої ягоди, та, на жаль, бувають обставини, коли цього не уникнути. Як і решта справді вирішальних явищ життя, цей ланцюжок подій події залишився поза увагою Форда префекта і Артура Дента. Вони за сумом спостерігали, як один з буригенів похмуро совав туди-сюди інші літери. Печерний сіромаха, сказав Артур вголос, вони не. що ти кажеш? «Та ні, це я так», – сказав Форт. Дикун ревнув і стукнув кулаком по каменю. «Даремно ми стільки часу на них витратили, правда?» – сказав Артур. «Ух-ух-урх-х-рюх!» х промимрив абориген і знову стукнув по каменю. Телефонні стерилізатори обігнали їх у розвитку. «Урх-х-рух-рух-рух!» урх, – урх, урх. наполягав абориген – і продовжував стукати по каменю. Чому він стукає по каменю? здивувався Артур. Можливо, він бажає, щоб ти знову зіграв з ним у скребл, висунув припущення Форт. Він показує рукою на літери. Напевно, знову склав свою вершгґрив'юль вюг бідолаха. Я сто разів повторював йому, що в слові їрш жгюр віюг тільки одна літера ж. Абориген знову стукнув по каменю. Вони нахилилися над його спиною. Очі полізли їм на лоба. Серед безладно поскладених літер сім камінців утворювали слова. Вони повторили їх літера за літерою. Ось які це були слова. Сорок два. «Грехюх-хух-хух», пояснив абориген. Він розсердився і знову перемішав літери, а потім пішов бавитися під сусідніми деревами у гурті своїх колег. Артур і Форд провели його поглядом, потім перезернулися. «Я бачив ці слова, чи мені тільки здалося?» – запитали вони один одного. «Так», – відповіли обидва. «Сорок два», – промовив Артур. «Сорок два». Повторив Форд. Артур підбіг до аборигенів. «Що ви хочете нам сказати?» – закричав він. «Що це означає?» Один з них перекинувся на спину, подригав у повітрі ногами, знову перевернувся і заснув. Інший вискочив на дерево і став кидати у Форда каштанами. Якщо вони хотіли щось сказати, то зробили це вже раніше». Ти знаєш, що це означає, сказав Форд. Не зовсім. 42. Це запропонована глибокомудром відповідь на одвічне запитання. Розумію, а земля це комп'ютер, який спроєктував і збудував глибокомудр для того, щоб знайти запитання на одвічну відповідь? Нас запевняють, що це так, а органічне життя. Частина комп'ютерних матриць. Якщо вірити твоїм словам? Я кажу правду, а це означає, що аборигени ці маупоподібні є невід'ємною частиною комп'ютерної програми, а ми за тобою і голгафрінчани. Ні. Однак печерні люди вимирають, а їхнє місце, очевидно, займуть голгафрінчани. Саме так. Отож, ти розумієш, що це означає? Що? «Відкрий очі!» – порадив Форд-префект. Артур озирнувся навколо себе. «Планета потрапила в біду», – сказав він. Форд глибоко замислився. «І все ж таки з цього щось повинно вийти», – нарешті сказав він. Адже Марвін сказав, що у хвилях, які випромінює твій мозок, він бачив зашифроване запитання. Але ж... Можливо, помилкове або просто перекручене, воно може стати для нас розгадкою, якщо б нам вдалося його з'ясувати. Однак я не бачу такої можливості. Вони якийсь час сиділи, повісивши носа. Артур цмикав травинки, але зрештою дійшов висновку, що не може глибоко зосередитися на цій справі. Трава не могла допомогти йому нічим, дерева теж нічого не могли підказати. Хвилеподібні пагорби котилися у далечінь, а майбутнє здавалося тунелем, який доведеться долати на чотирьох. Форд побавився своїм субефірним сенсоматиком. Той мовчав. Він зітхнув і відклав його. Артур підняв із землі камінь з його саморобного набору для гри у скребл. Це була літера «Н». Він зітхнув і поставив її у квадрат. Поруч уже стояла літера О, разом но, поруч з ними він поклав ще кілька літер. Трапилося так, що це були Г, «І» та В, як це не дивно, але слово, у яке вони склалися, повністю відображало його теперішнє ставлення до ситуації. В якийсь час він не зводив зі слова очей, адже він підібрав літери ненавмисно. Поволі його мозок набирав обертів. «Форде!» – несподівано озвався він. «Послухай, якщо це запитання записано в хвилях, які випромінює мій мозок, але я цього не усвідомлюю, то, може, воно таїться десь у підсвідомості?» «Гадаю, що так. Повинен же існувати якийсь спосіб, щоб витягнути його на поверхню». «Ти гадаєш?» «Так, впроваджуючи елемент випадковості» на який накладається інформація з підсвідомості. «Як ти це уявляєш собі?» «Скажімо, можна вибирати літери на осліп з торбинки?» Форд підхопився на ноги. «Геніально!» – вигукнув він, витягнув зранці рушник і, зав'язавши кілька вузликів, перетворив його на торбинку. «Чисте божевілля!» – сказав він. Абсолютне безглуздя, але ми спробуємо, бо це геніальне безглуздя. Ну, давай, берися до роботи. Сонце шанобливо сховалося за хмару. На землю впало кілька сумних крапель дощу. Вони зібрали докупи усі літери і вкинули їх до турбини. Потім старанно перемішали. Гараст скомандував форт. А тепер заплющуй очі і діставай по одній. «Ну ж, бо швидше!» Артур заплющив очі і просунув руку у імпровізовану турбинку, наповнену камінцями з нашкрябаними на них літерами. Він поворушив їх пальцями, два з них витягнув і передав Фордові. Той поклав їх перед собою на землю. «Ща!» – оголосив Форд. «Літери «Ща» і «О». «Що!» – він заморгав. «Мені, здається, виходить!» – сказав він. Артур дістав ще три. О-Т-Р. Отр. А може, й не виходить нічого? Розчаровано сказав Форд. Ось тобі ще три. І-М-А. Отрима... Боюся, що це не тримається купи. Артур дістав з торбинки ще три камінці. Форт прилаштував їх також. є м о Отримаємо. «Отримаємо!» – радісно заволав Форд. «Виходить! Важко повірити, але все-таки виходить!» «Ось ще!» – Артур став гарячково один за одним добувати камінці. К, -ка Ща? О!» – вслух називав літери Форд. «П-О-М-Н-О-Ж-І-Т-І, що отримаємо, якщо помножити Ша і і «С, Т, м'який знак, шість, НА на, шість, на, що отримаємо, якщо помножити шість на, Д, Е, e, В, Я, Т, м'який знак, шість, на, дев'ять». Він замовк. «Ну ж, бо далі...» «Це все, – відповів Артур. – Це все, що було. Він був у замішанні». Він знову заглянув до зав'язаного вузлика, але там більше не залишилося літер. Хочеш сказати, що це Юсе? запитав Форт. Виглядає на те. 6 на 9. 42. вже ж, це все, що було.